Pani bismu. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin O salatu o salamu ala Rasul na Muhammed O ala alihi wa ashabihi O men tëbje ahum bi ihsan ila jomiddin Si ku e së nëruar Të gjitha falenrimet tona i të kënë Allahu të madnua Në sëpache dhe bekimet e ti Qofshin bi Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam Bi familin shoket Dhe të gjitha ata që ndihin këtë ruk Delin dit në fund të kësaj bote Mirës të tako me dhe son të me lene Allahu të madnua në takimet e zakonshme T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 Kemi folën e takimin e kaluar për edukatën e besimtarit me prindrit e ti. Normalisht, kjo teme është një teme cila përmbanë në vetë nësaj shumë pika të rëndësishme që duhet të trajtojnë, shumë aspektet e nëvejshme, por nuk jam marë me këtë tem nga gjitha aspektet që i përkasin, por vetëm kuptim të përgjithëshme për edukatën e besimtarit për balët prindrët e ti. Sonë të milenë Allahot më dënu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 është bërë shkurërzimi fatketësisht një, një veprem për shumë i thjesht, për shumë i thjesht. Në është ta nga njerët dikosh ndodhë më fështirë vendosë për një fustanë me e veshë, se sa që vendosë a me vazhdo me një burra për po jo, fatketësisht. Të shkurërzimi është, është një aktë që ndodhë, normal, është është diçka që Zotë Gjellet Gjellet e ka lejuar, mirë po në rastet te jetet ekstreme, ku nuk kam mundësit të gjindë asë një zgjidhje. Janë shterë të gjithë tha mundësit. Dhe në qovë se ne, tash nuk kemi ko për këtë, për për thajmë kështo kushtimesht për ta kuptu drejt këtë temë, në qovë se ne i kuptujmë drejt dispozitat e shëriatit, rrëth shkurëzimit, do të uh,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 Dohet burit këtë edukat, se silë me grunet ti, nga se, janë partner jetësor, mirëfën nga njere, subhanallah, dhe gjënë burit si e nënqmën në grunet ti, ma një nga një, një publikisht, ose nga një njërë parashokëve ti në telefon, nuk e demonstruar burni, këtu kështë, une, kështu të kam drejtë i thëmë gruas ti, nuk është këtë burni, pa edukat, Allah në nënqmimi i gruas është pa edukat, përbuzje e saj ë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 që paramendon se e tër e kjeqe, e tër shiri vjen për i saj. Dhe nga njëre, <coughs> ka dëshirë, që të kish me qenë përgjys me hëvogën, nështë nëma pak sharë kish bo. Zotin e lujtë avton. E duhet kuptimet saktuara, që e jepin bukurin e jetës bashartore. Për dryshe, mungese e këtëre kuptimeve, mungese e edukatës, e bën të lëdhshme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 kur bëj fjala për edukatën e bashërtesës vetë Allahu xhellahu ala përmend se gruaja dhe burri kanë një rol në këtë jetë bashërtore kanë një mision ande Allah xhellahu ala thot hu ellezî khalaqakum min nafsin wâhidah ve ja'ala minhâ zawjahâ lîyeskuna ileyhâ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 Sa ajo qet nuk e bën, atë ajo ka devijuar nga misioni që Allahu xhallahu ala ka ngarkuar me të. Dhe i ka neutralizuar në mënyrë shumë të keqe, të dëmshme, afsidët dhe mundsi që ja dha Allahu xhallahu ala për ta luftuani në rreth të natyrë. Dhe njëjtë vlen edhe për burrin. Andaj as kush në botë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 atë çipop flos në porto edukata. Si duhet të jenë të edukuar dy bashkëtor mes vete? Fillimisht, edukata bashkëtorë kërkon nga dy bashkërt që ata gjithmonë ndër mes vetit të sillen mirë. Të sillen mirë. E kjo sillje e mirë nënkupton kryen obligimeve respektin, nderin, mbulimin e thëmitave e kështu me radhë. Allahu Jall e Valë a thotë, va ashiruhun e bilma'ruf. Jëtoni së bashku me to duke që në gjithë mund të mirë. Qëka nënkuptan kjo të mirë? Kur Allahu kërkan një për njëve që të jemi të mirë në njërët e të, qëka nënkuptan që të jemi të mirë në gjithë aspekt. Njësa njërët për shumë, në disa gra, u fletët, graot pa dhe burat. Në raporët me bune të tjënë, janë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 jeni të mirë në njëri tjetërit, jetën i mirë më njëri tjetërit, këtu ka thonë djetarës i kjo përshinë të gjitha aspektit e jetës. Përndaj, nga edukata e besimtarit, për balë gruas të i është që tjetë komplet. Komplet, kuptim njërzor, në nërmahës e njëri katë me të ti, s'o është njëri, mi po të mundu e taj, mërëra mundësive të ti, maksimalisht tjetë komplet në këtë rafsh.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 Pe atojtësha, pe as zi u shimin ç'a të çka. Po se ka marr burri grupej, më më më më azi ne pasola ne diçkavec për kët punë. Ka se ke vënë kaxhëllt ora sa dush, ha ti shkon e ke shongë dikon më mirë. Ka qëllim i kjo. Po ra kë duhet. Ose me la tesh, ose burri, ç'ka po të na bëmi? Apo i keç për bukë kjo, apo i keç për ujë? Po sa's kë jet Borzhloveca, po i keç për parë. Nuk është edukata mos i shëndrejgruas, do të kemenduar se në çfarë ia përmbush kërkesat e saj materiale, ka marrë fondit të bashkëtortave. Nuk është edukata shum usil, por duhet të shikoj ç't'hemi komplet të plocuemi në çdo aspekt të tij. Nëse ato nuk kemi plot, gabojmë, nuk e kena ditë se duhet të këtë të kemi kështu. E mësojmë, plocuhemi. Kjo është edukata ndër në bashkë. Të cilët edukata jon ndaj grave dhe e grave ndaj burave është që gjithë mund të insistojnë të jenë sa më të mire, më të mire, një gjithë rrafshë. Në qëse kemi gjithë mirë në disa rrafshë, por kemi ngetë në disa rrafshë, edukatë bashkotorë është, edhe këto t'i plecujmë, edhe këto t'i imit mirë. Ese Muhammedi sallallahu alai sallam, kështë në kam su, a i ka thënë, këjru kumë, këjru kumë li ahli, o anë, këjru kumë li ahli.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 në të jetës tënde, për balë grua sënde, ta të marë është pesë që atëri maj mire. Qështë të ka thënë Muhammedi sallallahu alesallam? Këtë dhe grua ja. He mund me basë pesë në kushinë. Ja, sa për ushqimin që bënaja, në restoranë se gjonë. Mirë për dhe fjallë që eti thotë, edhe këtu në rrugë si gjonë. E kjo, kështë të të grua maj mire. Absolutisht. Absolutisht. Andë e duhet, si kështë shkollë, edhe Ka diso landi ka, nuk ka vishë një land një jetë. Kemi këte, kemi këte, kemi këte, kemi ate, kemi ate, e kështu më rratë. Duhet gruja të munduat që në të gjitha land e jetës, apo brenda familës e saj, për balë burët e sajnë, në të gjitha këto tjetë e shkëllqyshme. Për aqë sa arrinë të merë pesëshe, tjetë e shkëllqyshme, dhe burët e tjetë e shkëllqyshme, për aqë afrohen nga k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 Atje mësë zvedë dhe përre. Hajtë vete këtë tjetërn atje, osa tjetërn. Përndaj, provimi i burnis tonë, provimi i mirësis tonë, është familja jonë. Kështë do të kuptuar. Ka tje i mirë me shokët e tu. Masha Allah, filoni, së ardalëm, së të lenë kur me pagu, ma, ma gjymës të kam pasu jtë. Dërsa,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 ata s'i kena 10 lån peshë, 3 kena mor kanitrash, një më se skok kurkush më i mirë se na na bën më të mirë. Se ka edhe me tresha buresh më i mirë, kur ata tjerë kanë kët me dysha. Po, buresh më i mirë. Nzon si më i mirë shkoll. Cili që ky a? Po dalloj ky. Pokjasni pesë se paske. Po de, po më i mirësh, se ata tjerë kanë kët nisha. E mezi dy ky bot më i mirë. Po. E pra nuk duhet më krahasu me ngeloça. Nuk duhet më krahasuna me dështum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 Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kurrhet për sadaka, për limoshin e mirë, limosh sadak është minimu këtij sadakti, këti, ka thon pas ai në fund, dërsoa limosha sadaka më e mirë e burrit është ka fshata që e vendos në gojën e gruas së tij. Ti kisav për gjithçka, por kur ndaj grusi i, gru, si i mirë ekskluzivs për lesha. Ja ti gru, fiton sevap minimu ati, më mi folati, më këshillua te këtë kisav. Por në momentin kërë kjo bëhet për balburit tëndë ekskluzive është pëllimi. Ma i pasacin. Ndhe kjo nënkupton edukatën mes bashartë. E dyta, që nënkupton edukatën mes bashartë është që mës të shikujnë me mikroskopë gjdo fjallë dhe vepërmë. E the, e thpashë, nuk është edukatë. Nuk është edukatë me e ka për gjdo fjallë, për gjdo vepër, për gjdo gabimë.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 mund kënë të meta, të saktuara që me vështërsi i përmjësojnë, pak ju vinë ko, unë e shikimin, këse nuk përshënë, këse nuk përndëgjënë, përshka këtë raporteve që i kini tani, përshka këtë raporteve, a nuk është torpë të ndëgjojmë nga njere se, përshambullë, një grua, me gjlisën me gratje, të i përhap të me të burit se, Allah, këj burrë jam zdi, përshamb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 Por fillon nga bashartit. Te buri mundset nën dëmit e gruajit. O kanë oj më njërmë me dal. Ose më japmën vash dëmit. Meqen të, të komar me këto ose të kursish subhanallahu. Ose buri me pasnit mit për shkak më dëguria më japmën. Nuk është kjo edukat, nuk është edukat e ndersjet nuk bën kështu, nuk bën. Gruaja duhet me mbrojt burrin e saj. Me ambuluat dëmit edhe atë derisa kurtier do më azbuloj. Së është është, unë e një. Për me mbrojt. Ose, bërë me mbrojt, glënë të ti. Mjë mjë, mjë apropë të metët. Ose në udhë, bilala, arud, si kurse ka përmën Muhammedi s.a. që dikush kënë të përmën edhe aspektet e jetës intime dhe private. Të përmën një është familjeve. Kjo është të merkë, të janë të malkumë. Si kurse ka përmën Muhammedi s.a.a. Ka thonë Muhammedi s.a.a.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 Nese ne kemi të meta, duhet të insumë të evitojmë, par pala të tëter, duhet të ketë një lojtë konsiderata për këtë metë që të bënë sabër të në ambulan dhe të shikon në aspekt e tjera. Kjo është e mirë, kjo është e mirë, kjo është e mirë, e kështë më të mërat. Ndë e mbulimi të metëve, mos ofendimi në bastë të metëve dhe lëshimeve, është edukat bashkotore. Gjështë të shikonë në ruar, e, ajo të këshiluarit e ndërsjellët, ju të ofenduarit dhe të nëqmuarit, por këshila në emër të Allahot Azzawajal, buri me ull grune ti të të të gruja ime. Po vrej një loj, në ibadet, në Kur'an, në këtë sildje, në falë, në është ta, une për gaboj, po mdu këtë nuk o si duhet, nuk du këtë gruja tash më uquhet, te, te po më kalë zënë mu të kujeti të asë dhe në që ka pa bëjën e. Me në që, larga, por me prit, me, me mirësi, me buëtësi. Elham në, Allah është përblejë që po më kshillan. Dhe gruja kur të kshillan, burë, më burë jam, po mdojë këtë vatë që i ka nukon regull. Nese, ka keç kuptim të gruja, thot, Allah është përshillin, por mendoj që, këj aspekt që po të të lasu për te, e largon këtë keç kuptim. Ose,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 të ka ofru shërbim dhe të ka dhen shpërblim shumë atë madhë se me të asilë që farë dëloj dhurate dhe hedije nga jetë a kësej botë. Një ditë për shembul e qëse dikosht i asilë një telefon caktum apo një e, aparat si kurse kë. E kështu më radhë gëzotë shumë, Allah e shpërblevët o më pështu, më ka me këtë <coughs> më fali. Më pështu më këmë e këtë. Pështu më mirë. Më mirë në regullë të ka pështu më këtë. Në që se vjenë dikur të, të tërë i thëtë. Më fali. Kështu që ish po fletë nuk ka mirë, Allah. Që ish po se, e vrej se nuk i shum i kujdeshme ose nuk i shum e kujdeshme në përgojim. Nuk ka mirë. Po të shilaj. Ka të mërë si ofendim. Tipo m'kallëzën mu, ani dhej, ani qe e lo, se bëjnë mu, nuk që muatë shumë kshila, subhanë Allah. Ndërsa, këtë me pas, mund është me i krydo punë. Mas me pas, nuk bëjnë dhe qëka madhe, banë dhe pato. Mirë po, me pas përgojimin, bëjtë bajgje shërëj madhe. Bëjtë bajgje shërëj madhe. Nga se përgojimi, ti djekë të mirët e tua. Përgojimi të shpijenë haram të madhe. Dhe ajë që të ka kshlua për përgojim, duhet të konsiderash kshirën e ti dhuratë matë madhe, saj sa që të ka prunë një telefon të mirë, se të ka japë një aparat të mirë, se që ka do qëftë, apo dhe kërtë ka blë. Kështu duhet e dhe mes një bashkartëve. Allahu Gjallahu Ala, i qeshet, i gëzohet, kur dy bashkartë bashkpunojnë me zvete në adhërim në Allahu Gjallahu Gjallahu. Ma djetë në ato punë që një kanë obliginë. Kur për shembull, sikurse ka hadith pejgamberisau sallam, kur një grua ose burr zgjohet për të fal namaz të çetërs duke qenë të mëqenë me fal namazin, nafile, vullnetar, namaz notë apo namaz çetë vullnetar dhe nuk zgjohet, merr sa pikë ujë dhe esterpik, me e stërpik meçu përgjumbit. Sa qjohet përgjumbit, na dhuren pas punojnë në, në këtë ibadet, Allahu xhallahu ala kësaj pa më shumë zgjohet. Madje i qesht Allahu xhallahu ala kësaj pa më. Gjasa Allahu جل جللله që tash që të bashkpunojmë për qendrop të devosim te Allahu جل جللله. Ne kërkojmë duat Allahut të lëdhni Allah prozit të fundit që më të ta profundë kat. Zakonisht ku ndruar ndodhë që komunikim mes bashqortëve tjetë. Zakonisht në roshnë dunia lokot. Grua thot valla brabul çto perde janë sterr mu që sa so, laj laj laj mu ka u ngjyra. Ishu mini ble të perde treja, edhe çte pe laj vadihava i ka u ngjyra këtu me radh. Ose zdi e din burr, jevesh, jen mil, ska, sheqeri, ku e dion e patate, e kështu më radh, burr i thëtë ta se guri zë dolla ve gura jem, dhe që ushë kitë mujzi që ushë e bojmë këna pasë hargjime, keç ka ka të bëjmë, e ta bisedojnë, komunikojnë. Por shumë i se komunikimit të është në rrëvë dune lukë, material, ose për nëj para, ose për nëj perdo, ose për nëj patate, ose për nëj qadi buk, ose ujë, ose mirë. Mirë, në regullë. Mirë, nësa ta nuk bisedojnë me zveti, me kam bisedojnë, buri, ose gruaja. Mirë, po, nuk duhet veç në këdretim me bisedu. Ma u këshilu veç në këdretim. Por me thonë, Allah në falët. Që ka bune me të gjynohat që i pisho o zotë në falët? E dhe, të komunikujnë për gjynohat, të komunikujnë për projektet e ahiretet qysh me qenë matë mirë, qysh për thusht i gruja mi abo për Koran prezantim ligjeros. Për sheh ç'i spomoj më një adoleshent fort, çu shtodhuti më a bën ligjrat, ose për shembull gruaja thot, burrëm diju punë të shtëpis, po ndogës shumë po marrin ku, çu stamëment më a bop pak dëgjojë që oni më shumë, me, mujt, me edhe pa ku më do dhe për ligjrat, më do pa ku edhe me, me lzu Kur'an. Athe këtë ti më mbash punu. Gase kjo është më rëndësishme, e rëndësishme se e para. Edhe pse edhe e para është e nevojshme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 kët pol angazhohet pol e bën e pjesë këtë gjysë e e, e dunies, më preoccupojmë me problemet e, e dy bashortëve për gjëra të thjeshta, të panevojshme, banale që është dorë ata vetvetiu mi të kalu në nhiën e raporteve të ndërjellta bashortore që Allahu xhallahu ala i ka beqatuar me to. Dhe në dal mungesa e ekselukate ndodhin gjithaqtu. Por kur ke edukat është prezente, është evidente me gjithë ato që uni përmana. Por kohë shumë të tjera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 të kujdesëm dhe ngrave të tyre, të suksesëm dhe këtë rafsh, nga ata që kanë nota të shkelqyëshme në të gjitha land e të zbashortore. Allahu Gjellewara në uzoft, nga përmërsov gjenjen ton, me kachum po i dho fund kësaj teme, këto e bëjmë një shkut, të shkut, të shkut, të shkut, të shkut, të ruar, për të vazhruar, pasaj me tute me inkuadrimi në pyjtive të juaj, andaj zoti ruajt në nd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 ose duke në dhe në dheqë dhën mëtë mirë, ose duke lerguar nga në ndë një të keqë që ka pasë në godit e Allahu e lerguan si pasoj e kërkesës dhe lutës, lutës të. Ndhe nuk duke asë në të shgënjemi dhe të dhëshprojemi, por të lutim Allahu Gjellë Gjellaluhu dhe timit bindur se Allahu Gjellë Walla dhe dhe dhe dhe nga përgjigjit. Dhe pyta dhe që ka arë, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Alla është vlerësuar transmisionin, më sapo përfundoi një temë sikurva herët po. Më sa justificojmë në në ballëllom, po jesari diskutam ashtu të lidhet me njërin e nzonisë së turizmit. Kur ne kom lexuam hadith, domethënë që transportonë Butaudi dhe i bën magje, hadithi është i saktë. Ai që kam super turistim me të cilën duhet kërkuar të shtyrë Allahu, domethënë që ka kompetit jetë, por por domunon turisti që ka rindënë çellën e fetyet nuk jepën rols në programat e gjenetik. Po. E tash kur jista në ditë, së pronëlla, gjithmonë e kam dërgj nës na gjithmonë abendim që jena në studofarëto tek u, abendim që studim shtënë fat, dashamë të so lëndë ndryshme, tash gjithmonë kemi proteks në në menin që vallë kur të thej me një punë më të thellë, fashtuta më sociale më dënyosa, dimo specifikacione të integruar në stud, specialistë, mundesh më në zonë e fill. El çort. E qartë, e qartë. E në qëllu në bismillah, në kurrat, bizit, mjarit, ma për diqka tjetër që të shamë që në justifikon tër Allahot në e sa. Allahot është të vresht, në salam valli, i kum vrashmetullah. Nih <tik> kum vrashmetullah. Se so, përket njetit në kërkim e, e diturit që duhet tjetë për njët Allahot a zë gjelë, kjo ka të bëj me diturit që nuk lehet të kërkuat për diqit për njët Allahot a zë gjelë. Ka diturit qaktuar që n si kur bjef jo alla, studimi i fesë. Nuk duhet tjetë për pozitë, nuk duhet tjetë për para, por duhet tjetë për hitë Allah Gjallaj Gjallahu. Nuk duhet tjetë për autoritetë. Dërsa, studimi i shkencëve tjera, njerë i studion fizikën kimin, e studion për më punësu, me pasë burim tjetës, kë nuk është haram. Mirë po, në qovë se këtu e ku vizën jetin, ata nuk ka shpërlim të ka lau për këtë mund. E fitan atë që ka kërkuar d por nuk ka dënim për këtë çështje. Qëse njëri kërkon për shembull, po do të bëj mjek. Po se ka poli të Allahut kët. Për të Allahut nuk kupton, do të thotë që tani kënëcin e Allahut Azza u Xhel tundimon njerëzve, ekzistojmë radh pas sa që ka të vjen nga dhunja jamir se vjen, ai s'ka për kët. Jo, jo, ja, thotë unë do, po sugjoj mjeksin, më bu në esër mjek i suksesshëm, më pas një ordinancë ose një punsim diku me fitu parë. Kjo është qëllimi im. Thejën është haram kjo punë.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 Sëra po, më alejkum. Alejkum, salam. Uh, Hoqë, dhe shta me bo një pytje? Po? Uh, dhe shta me pytë për, për mishin halal. A të kena halal me o nga rrëllat mish, i cili është i pun për e ati person, dhe më fanë, uh, kasapet, që është panamazli, dhe më fanë, nuk e falë 5 vakëtet. E qartë, Al uh, e qartë. Sëra më alejkum. Sëra më alë të Allah. Kur bije fjolla për mishin, Allahu Gjalliola ka lejuar të ngrënët mishin i atire të cilet,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 Desta nuk që një kem të avu. Po, falë Allah. E, jam më e klub dhe e qenë qare. Edhe e kom shiit në qenë njëmi e gjashinere. Po. Po du me dit a është halal a o haraf. Po, e ke shiit apo, kërë e shiita, po, e pun? E kom rrit vërë, tri vjet e kom mojtë, ma në lukë gjenja shumë, e kom shiit. Po, po. Nuk ke dit a është halal a së haraf.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 kujdesit për shtëpin, apo për baktin, e kështëmerat, apo për gjyëti. Për ndaj, unë e mënaj, se mendimi i djetarët dytë, se nuk lejohet në mendim maj sakt. Andaj, pas e ke shit, ka marrë fund kjo pun, nuk e ke dit, në që Allah për këtë, Allah u të afalë. Por mëndojt se në të armën duhet të kemi kujdes, se qeni nuk lejohet të shitët, Allah u edhe në mas mirë, jautë. Salamu alaikum. Aleikum, salamu alaikum. Po, shudar, na mazë nate, muqu me falë, a mi falë ma shumë si të gjepsh të dhe qate, apo me dy mi aftan, po, cilin e kështë praktikutit ma, ma shumë, sa ma shumë me falë është ma mirë, edhe doan, e, kur bëjt do, që një ku bëjt do, për, për një vlovë më martu e për një motën, enda e le doja së nuk ha plesu që një vjetë e dishka. Pa. Ako mundë zi që dhe në lajnë më, më sëpërvu, a është prej atyne që ndoshtë Allah, Dhe që ka qartu, për një këzua na. Po, e qartë. E qartë. Qart. Shalamu alaikum. Shalamu alaikum. Se përket namazit e natës, Mohamedi s.a.ll. i ka fuan nga njëmë dhe të reqatë e natës, e kërse ka orë në aditë në ashët, r.a. Mirë, po, njeri ju është i lirë në këdrejtim. Rëndësirë që njerë të kalonë pjesë të caktuara të natës duke u falë. Eta është, a do të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 ata sh nganj mund të jetë kjo e para një mund të jetë kjo e dyta kështu më radh. Kjo është e para, e dyta së përket duaës së cilë ka më herët. Ti vazhdo me lutën e hollë lewala. Dorso duaja jote nuk të shkon hoq kur, bëhu i bindur se duaja nuk të shkon hoq. Allahu xhelalu ala të përgjigjet. Sa nesër mas nimet më të mës dyet ai e din kur është më smiri më u përgjigj. Ai e din. Nuk mund vendosim nese kur është mirë më përgjigj, ngas na nuk dim. E jo në është që ne të kërkojmë nga Allahu Gjallahu Ala, a i pas taj e dhe në më mirë, se a është më mirë të përgjitë, sa të nësërë, mas një vetë, apo, më mirë është më u përgjitë dhe kënë tjetër nga se përnivë është e më e do bëshme. Për këtë arsuj këtërë Muhammed Sallam, Udë ullahë, u entë muqinune fil iqaba. Lutë në Allahun, thërë në Allahun Gjallahu Ala, Së Allah u gjellua përgjigit, a i ka prëmtu, kale, dhe zoti ju a i ka thënë, më thërë një mua, më lutë një mua, unë ju përgjigim, Allah u ka garantu për përgjigja. Mirë po, qëfar përgjigja vjen, dhe kur vjen aja, aja është ndonë në ti. Aje din mësë mire, kur vjen aja, kur na duhet njëve, kur është me e dobeshme, mirë po,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 Bismillah eh, ah, e Raman e Rahim. Dikush dhe bismillah e Raman e Rahim duhet në thonë, dikush dhe që bismillah. Qikati. E qartë, da. Allah e shpërbilevët. Amin e të. Se përkën guslit është tërzmetu nga gratë e Muhammedi sallallahu alai sallem, se kërse u Musalleme radiallahu anha, se si ka mor guslit Muhammedi sallallahu alai sallem. Andaj, fillim eshtë, të tëtë,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 Se përket abdesit me goslin, do të tëtë në qofë se njëri dan me bo goslin matë përkryr, merë abdes. Por në qësë në ka një s'ka ujtë mjaftu shumë. Nëse merë abdes, hargjot ujtë për goslë, i themi merë goslë. Nëse goslin mjaftanë si kompenzim për abdes. Dhe mundësh më ufanë me goslë. Vetëm e fut ujtë në gojtë trihere, e shpëlan hunën trihere, dhe pastaj e lanë tërë trupinë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 Në këtë rasta ras, mund është më nëjë tregu disa rezolacionë që përmbohën dhe më lehet marrë një shembur nga praktika, nga në legjime temën të kase që e diskutojmë. Po. Pyjtja e 2, qërë është definicioni i bereqetit, dhe pyjtja e 3 të fundit, e, si mund të bëhet da vetë në punën time përshamë ku punoj, ku pjesë a dërmu se kolegëve janë shumë të mangë me një rifepërë, ma djeve kanë kështë këtimet në va për fejnë e slanë.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 Takoj mund të thum të ka libra. Për shembë më mor një ë Riadus Salihin ose 20 ditë në, në vejut. Ka me koment 20 ditë në vejut me komentin e dietar të një uthiminit. Më mor me lexon nga një hadith, ka dispozita, ka rregull e komësimet mrekullshme atë. Ose është botuar gjithashtu një pjesë e parë Riadus Salihin me koment të sheu thiminit, hadithet të mrekullshme me tema të ndryshme, me koment. Ose më mund të nibër që ka të bëjë me besimin. Ose mund në El Girotë, hoje të xhallara të, të njëort që domon kanë shumë lëgjërata të dobishme, më morrë ato me elshu, ato më ngu, hiç pa folti. Andaj jonatë, ande kanë shumë të të, shu, të, të. të shumta që keni mundësi të përfitu, ose më marr librin Nektari vullosur, që flet për biografinë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe familiarisht me amsu biografinë Muhamedi alaihi salatu wasallam, ek kështu me radh nga mësimet e shumta që mund ti trajtoni në kuadër të familjes së juaj. Ë, bëra çeti, do të thotë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 Librat mira, ka. Sikur se përsham më nëjë që është dhuratë shumë e mirë për kolektë e punës, të jepër të librin njohër të djetarit Muhammed Arifit, që e ka jetaj e jetën e këndëshme, këna që me jetën tëndë, Allah është vëlejtë dhe regjinë ma kujtaj, këna që me jetën tëndë. Je, Libri më rekullushme, gjithëdo kush më, më përfëtëm për ti, gjithëdo kush. Gjithëdo kush. Andajapa ti, hëpse nuk falet, gjenë sh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 Ndështë edhe bë një pyëtje, ojtë një bunarë, uh, shemë. është dhe, ura dhe rritë, gjithë një bunarë. A mundë u um, po, që me qëllë pra, në qatë vendë, ku umëshirë bunari, a me qëllë në qëllë në qëllë në qëllë vendë? Po, umëshirë një bunarë, qëka me bëti? A, bëm me qëllë në qatë vendë prasë? A, aha, aha. A me qëllë në qëllë në qëllë vendë. E qëllë, e qëllë, e qëllë, e qëllë, e qëll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 A do? Urna, urna Allah. Sada ma duke. Aleikum, salam, wa rahmatullah. Ne pyjëtje që komënë si... Dutër pyjëtje, po në ashtë aspedia që është më si jësërë kam... Shërë që ne komë paqetë... Po? Pa? I kemë 14 me i... Po? Edhe që nja dy vjetë ju ka... Që faç në të legë, në levace të natë dhe tash i bjeqë kësë paskë e të legë. Po, po. E komtuone për mnie këtan fotografime krejt në ku mund me a qellu kur gjithë thojnë shumë mirë atje. Po. Po tash zakonisht bie natën kur dim na flaj të shëmbull sikur jahet kapën te rrymë po. e bie tek. Po. Po. Ne ku ka mol 4-5 orë. E çitoj pak ju ka. Po po. po. Ju ta hijek pak e më pas jam në dyshura kur të afnej Ne i lukje, ne i dolo, pa, pa. e shumë për 70 minuta. Hamdullë. Bërë nërbër shumë telefon rënë në familë, se nje që rënë me dukom për shumë kështu që pa, në dëshajone, pa. por rënë shumë telefon bënë. Po, po, po. Së me inë më nëhet me hongre dhe muë dhe qërë ashtë përfë. E qartë, e qartë, e qartë, e kuptohë, e qartë. Kupto, e qartë, Allah i dhe muftë. A me në shala që a këshem ujt në... Po, në shala do të mundona me taloni përgjigje në shala përstashme për këtë që ke pëjtë, në shala. A me në shala, përton. Në atë në mirë. Në atë në mirë. E përmendin fillojnë vlojnë deruar se e ke pas të mjekët, e ke konsultu dhe të të mjekun, apo më shumë së një mjek, i ke konsultuar dhe të kanë thënë se nuk ka dhe që ka të bëjmë i medicinën atën. E, në mendin kur dikush ka probleme si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 Pandei të këshilloj që e, pas emisionit të regjis ia thirrni një numër dhe merrni një numër telefonit të një hoxhë apo të dikujt tjetër që bën rukje, knoi Kur'an dhe me Kur'an me lenë Allahu xhelallahu a shërojnë. Do të thotë gruaja jote posaçërisht, pacin gamë juve shumë nervoz, me fëmijë shumë nervoz, këto ka mundsi të ketë diçka këtu. Ka mundsi të ketë diçka këtu. Nuk ka shkërc, më pru me, me buni seancë tandë një hoçi bon rrukje hoçi besushim jo më haj malija me xhi besutni por tek një hoçi besueshëm që në rrukje yes, më shku traj më provu inshallah te zoti xhelona i bën i bën shërim. Allahu di më së miri. Inkudrojm të tërë telefonat. Selam alejkum. Aleikum selam er-rahme tub. Desta më pyet drasat nivorë i sa kanë distancën 10 santim im leo një kusht të teknik. A bën me kanë 20 santen apo ke s'ka forë? Ja, shpresoj të mos ka kurrë. Në si haji ka shta Nësak, unë më falë në ade dhe më lukët, nuk po thom që nuk nga shumë më kërë përndohet e ndërcanet që më përndohet nga mështë me ndomë, një gjysh po më volmeti, dhe së përndohet kështu një hukë së presat dhe një gjysh po më si ku me alë nërpres janë. Ka që kësa, në të njërë? Se për këtë drase, s'ka në diqka të saktume, s'o me kontrasi e drase, s'ka diqka fëtëresht të theksume, është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 Po ne përsojmë të takojmë unsum lutja Allahu xhelal ualej ta të të mirën. Nuk shkon hoq lutja jote, nuk shkon pas. Por nëse ndodh diçka kë ndrejtim. Nga ajo që ti ke lutur Allahu xhelal ualej prapë ndodh diçka. Kto kondo një hajër inshallah. Ka sa Allahu xhelal nuk punon të kondo të lutjeve tua. Por punon për të mirën tënde. Vepron për të mirën tënde. Jo për shkak tëje, po për shkak se kështu drejtësia e Allahu drejtësia e ti. Allahu xhelal nuk i bën askujt pa drejtë, nuk i bën Allahu keq kërkuj. Por njerëta që po vijnë të skajq nuk e kupton provën, nuk bën sabër, nuk sillen çështat duhat, nuk e kupton mirë porosin që vjen nga Zoti. A janë bën të keqë njerë. Muhamedi isëm kanunul sharu leysa ileyk. O Zoti i gjithësisë, e keqja dëmi nuk është te ti. Ngase tërë mirë është te Allahu Xhejelalul. Tërmirsia është te Allahu Subhanahu Teala. Çdo e mirë është në Gjela dorë Zotit, nuk është në dorë njerit. Nëso njeri pasaj keq përdor, kët, e keq përdojë këtë, e keq kuptanë këtë dhe i bon keq, dhe ban vetë i keq, nuk banë me lutë Allah në gjellera dhe mu, mu, mu shgënyu, lerë ga saj, bën sabër, vazhdo më të utje me lutën e Allah të barë e këtala, dhe me lejën e Allah të azogjelë të përmisohë situata, e kuptanë drejtë së provënë, Allah u gjellera ala pasaj të siltë mirat shumë të e kështu më ratë. Por kur mos le që shejtani me të zhgënyu dhe me të bërë nga ata që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 Vënohet përgjigje nga njëra, ose ndodhë përshamullë që mos më përgjigjë, që kujmë fajnë të këna, jo më nërthë, vëlla, Allahus përgjigjit, po këqërë ti njëra që shi. A i përgjigjurë, Allahus gje lewala me obligime që të ka obligume të, jo, vëlla, që do punë për muket, e po ti për vënohet në përgjigje, dhe i vënohet në përgjigje. A i ke kry obligime që shduhët, a i ke urs Gjithë këto është shumë të rindikojnë për gjelutës. Nuk është lutja vetë, lutë edhe u kryp puna. Por do të më shikoj edhe pak edhe në shkaqet që ndikojnë në përgjigje. Ësë gjithë këto me rëndësinë kët rast. E jo njerësi subhanallahu asnie njerë nuk e kritikon vetën e ti, asnjëherë nuk e rrezikon gjendën e ti, asnjëherë nuk nuk bën një lloj një lloj kontrolli të vetës të ti, por më njëherë vallëno lutë Allahs për përgjigje. Allahu të përgjigjet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 Të kemi kujdes në këtë dretim, mos lehem që ështëton tëna shgënjene të dukurajen në raport me Zotinë Gjëzis. E, e inkuadrojmë edhe telefonatën e fundit për santa. Salamu alaikum, vëq. Aleikum, salamu, rahmatulloh. Vëq, e kam në në në pas pa, pa, 5 veqarë, edhe notën për më të të qikë ata u quë, edhe ka thonë Allahë, këbër Allahë, këbër Allahë, këbër Allahë, këbër, është oh. Allahë 5 veqë, kë preferon forsamo e çort of... e çort kam jo ai këtu normale është vetëm natën azi çertun po po po fal bit natën tho u juve tharë u juve sta alloa gjera alloa gjera alloa gjera ta ç'stohta ja jo çika jam ta alhamdulillah dua të thot më jam diçka nai kun çato kan ai san çau kishë preferuar ç'jam e çort e çort alhamdulillah alhamdulillah yeah e so do llojet ç problem Amin. ti ti shpëndet ah minuti allah subhe llemine ah min formulero som allah subhebleh allah subhebleh uh, ë kë është një përgazëm el hamla ideale që kanë allahu akbar ai dikun e kanit allahu akbar ka senjër në komunzi si me thon edhe në gjum diçka çka skani kur pa e kanit dikun thon allahu akbar kanit kontroll alhamdulillah la ilaha illallah vëth ashtu thot edhe kur është i zgjuar po kur është në gjum And më kë është nisai, një edukata e një mirë të familjes inshallah, që e kanë dëgjuar dhe kanë dhënë Allahu akbar. Kë aq parë. E, e dyta, gjithashtu dorësimi se e ka përmend Allahu xhalla xelaluhu dhe e ka ngrit emrin e tij. Prandaj nuk ka diçka që duhet na më ndërmarr për ballksojt posaçme. Por nëse keni dëshirë të jihmë sadak, si falëndrim ndaj Allah xhalla uala, më rutë Allah këtmi mundeni me kët punë. Obligim nuk ka është, por nëse dëshironi mund ta bëni. Allahu e di më së miri.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 دين takim nashim Allahu ru'ayt assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh